Огнивото Живял някога един войник Бил млад и чаровен мъж Един ден тръгнал да се прибира от дома след война И бил щастлив, че е останал жив Леви, десни, леви, десни, леви, десни И продължил да крачи напред с сабията в ръка Изневиделица на пътя му се появила една вещица, която била ужасно грозна. Добър вечер, войниче! Я каква хубава сабе и каква голяма раница носиш! Добър вечер, много си мила стара вещица. Устните на вещицата трепнали, а краката на войника се подкосили. Той изпитал неприязън към това ужасно същество. Ти си истински войник с тази сабя и тази раница. Някой може да те вземе за благородник. Я ми кажи, искаш ли да се здобиеш с пари, колкото поискаш? Mm, да, но как? Вещицата започнала да го лаская и той се размекнал. Забравил, че трябва да бъде по-предпазлив. Тя му посочила едно дърво в края на гората и му казала да го погледне. Виждаш ли онова голямо дърво? Отвътре е съвсем кухо, а от отвора му отгоре. Можеш да се спуснеш чак додолу и щом стигнеш. А, дървото ли? Но какво ще правя в дървото? Да, дървото, ти скочи вътре, а аз ще те вържа с въжето. После ще те издърпам, когато ми извикаш. Вътре в дървото има злато, бъди сигурен. Войникът се замислил и веждите повдигнал. Значи в дървото има злато, така ли? Вещицата започнала да му обяснява. Щом вътре влезеш, зала ще намериш. С навред... Що ярко светят и врати три нередени от ляво на десно подред. На всяка от тях си има ключ, а в първата знаеш ли ще намериш? Огромен съндък, който чака в средата. Но внимавай за кучето, което пази вратата. Куче казваш? Войникът взел да става любопитен. Кучето има големи очи, но ще го изненада, ме не се тревожи. И вещицата извадила синя карирана престилка. Това ще те пази, му казала с усмивка. Служи кучето върху нея и то ще се разсее за известно време. И вещицата продължила да обяснява своя план как там ще намери всякакви медни и сребърни монети. Но се пази от кучето, което ще те гони, и чието очи са големи, колкото воделични камъни. Тя продължила да му разказва как ще му помогне престилката и как може да вземе всичките монети за себе си. Войникът останал доволен и се замислил. Това не е никак лошо, наистина. Но какво трябва аз да ти дам? Предполагам, че ще поискаш нещо срещу това. Единственото, което искаме едно огниво. Баба ми си го е забравила там, когато е била за последно. Тогава ме вържи с въжето за кръста. И така вещицата вързала въжето около кръста му, той се покатерил на дървото и изчезнал в него. Спуснал се додолу и попаднал в една зала, в която навсякъде по стените имало фенери. Войникът се запътил, за да изпълни заръката и там видял едно куче, което седяло върху съндъка. «Ти си добро кученце!» Войникът вдигнал кучето и го сложил върху престилката. То седнало отгоре и не издало нито звук. Лесно беше. Войникът се огледал. Щом напълнил чантата си с монети, отишъл в другата стая за да угоди на старата вещица. И точно както му била казала, тук седяло куче с големи очи. Толкова големи, че войникът останал изненадан. Взел кучето и го сложил върху престилката, но когато отворил съндъка, му се приискало да вземе още. Войникът видял, че е пълен със сребро. Тогава изхвърлил медните монети, които носа. Сребърните са по-хубави от медните. И войникът изпразнил чантата си пълна с медни монети, за да я напълни със сребърни, които открил току-що. Уау! Кучето се оказало много по-голямо, отколкото очаквал, а очите му направо го слисали. Взел кучето и го сложил върху престилката. Отворил съндъка и съвсем се стъписал. Злато! Злато! Там имало толкова много злато, затова взел среброто и го изхвърлил. Напълнил чантата си с златни монети. Издърпай ме! Вещицата го издърпала нагоре, а той носел и огнивото. Щом си изкачила на земята, тя се опитала да му го взем. Защо ти е това огниво, старо? Не питай, дай ми го. Кажи ми или... Ха -ха! Не ще те видя повече, вещица стара. Войникът още същия ден стигнал до града. Той си взел най-хубавата стая и най-добрата храна. Сега имал от всичко, което искал и се превърнал в изискан джентлмен. Хората му разказвали за всичко, което ставало в града за своя крал и колко очарователна била дъщеря му принцесата. Дали може да отида да я видя? Защо? Не, не можеш. Кралят бил заповядал никой да не я вижда. Тя живеела в висок замък, направен от мед. Защо? Има предсказание, че тя ще се омъжи за войник, а кралят не желая това да стане. Не разбирам защо един войник да не е достоен за това. Войникът бил богат с богатството, което имал, но само харчел от парите си без да прави нищо друго. И понеже харчел без да се замисля, накрая му останали само две дребни монети. Трябвало да се премести на един малък таван. Стоял сам на тавана и кърпел с си чизми стаята било тъмно, а бил толкова беден, че не можел да си запали дори и свещ. «Не мога да продължавам повече така!» И тогава се сетил за огнивото. Сетил се за онова малко парченце дърво. «Мога да го запаля и така да изкарам нощта!» Така той отворил кутийката и се опитал да запали пламък. И щом направил това, се появило едно куче. Неговите очи били големи колкото чини и стояло в очакване. Какво ще заповяда моят господар? Добавило то. Какво? Какво искаш да кажеш? На твое разположение съм и можеш да получиш всичко. Всичко, което пожелая ли? Всичко ли? Войникът бил в недоумение, Позамислил се малко и радостно казал. Куче, иди ми донеси пари! Кучето изчезнало и когато се върнало в устата си държало торба пълна с монети. И войникът започнал да живее по-старо, охолно и богато. Но бил самотен и му си искало да се ожени. «Знам, че е посред нощно ми се ще да видя принцесата. Много искам да я видя». И преди войникът да се опомни, кучето се върнало обратно на пода лежала спящата принцеса. А войника бил вече повече от щастлив. На следващия ден, след случката с войника, принцесата станала и казала... Чи се присънило нещо. Какво точно сенува? Май имаше куче и един войник. И той ме целуна, докато спях. Това е просто сън. Сън и нищо повече. Обезпокоен кралят Сил вежди. После наредил на една прислужница да бдинат детето им, за да разбере дали това е сън или заговор. Войникът копнел да я види още веднъж. Затова казал на кучето да му я донесе отново. Кучето грабнало принцесата на часа, но не знаело за прислужницата, скрита в нощта. Тя скочила в обувките си, вървяла след тях и ги проследила чак до външния праг. Сега знам, че това не е просто сън. и трябва да я предпазя от този план зъл. За това ще сложа кръст на тази врата. Прислужницата се доближила и сторила каквото намислила. Щом кучето разкрило коварния и план, надраскало кръстове на вред. Това бил неговия план. Рано на сутринта, кралят, кралицата, придворната и всички офицери поели, за да видят къде принцесата са отвели. Тук ли е? Тук, в този хан! Не, скъпи мои, ето натам! Кръстовете били навсякъде, по всички врати. Войниците и стражите взели да викат и се объркали. Кралицата била умна, вързала на дъщеря си турбичка с зърно. То се изсипало по пътя и така разбрали къде е била по -тъмна. Ето къде е! Кралицата посочила пътечката от зърно и войниците влезли вътре. Арестували човека, който се опитвал да се скрие. За това престъпление го осъдили на смърт. Но преди да го обесят, помолил за последно желание. Обичая осъденият да има право на последно желание. Моето е да запаля огън. Кралят нямало как да му откаже, и тогава войникът извадил огнивото и штракнал с него. Кучето се явило където трябва. Войникът се усмихнал. Знаел какво да заповяда. Знаех, че ще дойдеш. Истина, това е от памти века. Кучето, приятел, верен е на човека. Кучето взело е срещу съветниците и те всички се разбягали. и лицата се опитали да избягат, но кучето им препречило пътя. Ти си зълмагясник! Що? Що за куче е това? Ваше Величество, моля да ме изслушате. Аз не съм лош човек, просто съм влюбен в дъщеряви. Признавам, че използвах огнивото, за да се добере до принцесата, но не съм я наранявал. Огниво ли? Да, Ваше Величество, старата вещица го искаше, но реших, че тя ще го използва за нещо лошо. Победих я и оставих огнивото за себе си. Обещаваш ли да направиш дъщеря ми щастлива без помощта на огнивото? Кралят и кралицата видели, че любовта му е искрена. Принцесата се усмихнала, защото знаела, че това е мъжа за нея. Била впечатлена от неговата храброст. Обещаваш ли да направиш дъщеря ми щастлива без помощта на огнивото? Аз ще бъда нейното огниво. Ще се старая да изпълнявам всяко нейно желание. Затова още сега ще унищожа огнивото. И така войникът станал крал... И заживял щастливо с жена си и вълшебните кучета.